Доки триватиме оця змова мовчання, досить, тепер черга за нею. Безсонна ніч, свідомість, що вона знову опинилась на тому самому місці, з якого прагнула вирватись у незнане, притаєний, запізнілий жаль, що заради якихось моральних, хто зна, чи істотних міркувань, випустила з рук таку нагоду, не роблять зоню дружелюбною. Вона стає зла. Вона свідомо розбуркує в собі ту злість, перечуваючи, що від цього їй трохи полегшає. А ви чого посоловіли, немов це на дощ? Що це ви раптом поставали такі ввічливі всі? Мариню? Навіть Марині не цікаво знати, як мені повелось у Львові. Олена опускає очі і починає винувато, навіть шкода дивитись на неї, перебирати тороки хустини на плечах. Вся її постать наче волає, що головний винуватець тут – вона. Вам здавалось, мабуть, що коли я не влетіла з криком у хату, не поперевертала крісел з радості, то мені відмовили у посаді, так? Запитує всіх, а потім ще Мариню зокрема. Так? Так Мариня міркувала. Або що? Кидає провокаційно Мариня. Вона передбачає якусь витівку з боку зоні і хоче, щоб цей виступ тривав якнайкоротше. А то, несвідомо ловиться на провокації зоня, що мені дали посаду. Дали посаду? Боїться повірити Олена. Дали посаду? Очі Нелі так само ховаються якось підозріло. Як так, то все в порядку, – спокійно вирішує Оля. Берімося, дівчата, далі до праці, бо на п'ятницю рано мусить бути готове. Дали посаду, – перехопило дух Олені. Очі її повні сліз, але вона стримує їх, бо знає, що Зоня не любить сантиментів. Але як можна утриматись від сліз, коли той добрий Аркадій навіть за могили піклується ними? – – Так, веде далі Зоня. – Так, дали посаду, і навіть у самому Львові. Вона кинула оком і розчарувалась. Ніхто, крім Олени, здається, не довіряв її словам. Було надто добре, щоб не було підозрілим. Зонечко простягла до неї руку Олена, але Зоня не бачить руки. – Так, щоб ви знали. «Дав мені Ясінський посаду в самому Львові, але я відмовилась!» Олена прикладає руку до серця. «Я йому у вічі сказала, що не здатна кривити душею. Ви знаєте, чого вимагається сьогодні від державної учительки?» І вона по черзі, як запам'ятала, передала слова Ясінського на цю тему. «Приходить слава з міста». Мариня ще перед покої передає їй цю звістку. «Слава, яка від якогось часу стала дуже цікавою, просто наступає Зоні на п'яти. І він справді дав тобі посаду у Львові? Може, жартував тільки? Може, хотів тільки випробувати тебе? Я просто не розумію. Справді дав тобі посаду?» Зоня відмахнулась. «Чого ти в'язнеш до мене? Відчепись, кажу тобі». Слава йде до Марині. Мариню, скажи мені, але щиро, ти віриш, щоб він давав нашій зоні посаду, а вона не хотіла прийняти її? Ні, Мариня не вірить у казочку, з якої навіть курка сміялась би. Тої самої. Він або говорити навіть з зонею не хотів, або... Але ти ще мала, щоб такі речі розуміти. Мариню сміється Слава. Та хіба у Львові немає кращих від нашої зоні? Незвичайна. Для багатьох просто неймовірна вістка скоро облітає містечко. На другий день увечері приходять безбородьки, і Катерина не запитує, а категорично вимагає від зоні, щоб та розказала, як власне було. «Мені потрібний тепер спокій. Я не можу з третіх уст вислуховувати всякі дурниці». «Ніби ти добровільно...» «Так розповідала тобі пані Бровко?» Звертається Катерина до чоловіка. «Що ти ніби добровільно зреклась державної посади». «Так, це правда». Зоня вимовляє ці слова спокійно, стиснутими в кишені светра кулаками, зачіплива і мстива. «Ага, ти вже розрахувала, що я заберу маму, і зніму з тебе обов'язок допомагати мамі. Ні, сестричко, не ще так добре. Це ж дурниця, чмихає Безбородько. Він міг би висловитись енергійніше, але стримує себе з огляду на стан дружини. Дурниця і нездоровий романтизм, за який треба платити. Він не каже ясно, хто буде платити за цей романтизм. Він під видом допомоги для тещі чи зоня своїм безробіттям. Його натяк примушує зоню змінитись на обличчі. Хам, хам, кидають блискавки її очі. Хам, якого світ не знав. Тієї ночі у Катерини доходить до передчасних родів. Зоні трохи стає легше на душі від цієї звістки. І то нагорода за всі неприємності та клопіт. За кілька днів прилітає Оксана. Панно Зоню, що я чула? Це правда, що вам пропонували посаду у львівському воєводстві, а ви відмовились від неї. Таке розповідали сьогодні хлопці в нашому клубі. Але я не хотіла вірити, бо я знала, як ви старались про те свідоцтво лояльності, як ви добивались тієї посади. Зоня зводить брови вгору. «Ах, старалась, панну Оксано, Не пригадую собі, щоб я так дуже старалась про ту посаду. Але подала заяву просто з цікавості, як поставиться до мого прохання пан Єсінський. Звичайно, він одразу запропонував мені посаду в самому Львові. Але то не для мене. Я йому ввічі сказала, що не могла б кривити душею». Повторює речення, що ними била Олену і Безбородьків. Я не спроможна умовляти українську дітвору, що вони є нащадками польського, зрусифікованого племені. А тепер цього вимагають від учительки на державній посаді. Може, хтось інший згодився б на це заради хліба. Але я не можу. Зоня не хоче пишатися своїм героїчним вчинком. Навіщо? Вона вимовляє ці слова дуже просто. Сам же вчинок заховує в собі пафос і героїзм наших днів. Олена, яка вже трохи отямилась від першого удару, не знає, як поставитись до події. Чи пишатись дочкою, чи боліти над її життєвою недосвідченістю. Як сказав Філько, нездоровий романтизм, за який треба платити. Це правда, але воно може навіть цінніше за гроші, отакий чесний, твердий характер. Правда, бувають моменти, коли Олені чомусь не віриться, що Зоня розповідає. Ще недавно була Олена певна, що її діти – ніщо інше, як вона сама в п'ятьох образах. Але після весілля Катерини, а може навіть раніше – Почала привчати себе до того, що краще сумніватись заздалегідь, ніж простувати зав'язаними очима, а потім розчаровуватись так гірко. Зоня, незважаючи що свої, не виключаючи навіть Марині, ніби притакують їй, відчуває вони не вірять її словам. Найдошкульніше, хоч як диво, це вражає її в Марині. Та дівка до того впливає їй на нерви, що Зоня не може переносити присутності Марині. Та водночас її просто вабить саме з Мариною починати балачку про Ясінського і посаду, від якої вона відмовилась. Зоня не може перенести і того, що Слава завжди має якісь секрети з Мариною, регочуться і перешіптуються по кутках. Звичайно ж, про Зонину поїздку до Львова. Сьогодні зранку Зоня знову заскочила славу, коли Таша потілилася з Мариною в кухні. Що там за секрети? запитала неприязно. Мариня чмихнула в кулак. Нічого. Говоримо ми, коли стануть всі Україну будувати, то не буде кому свиней пасти. Відповідь була безглуздою, але влучною. Зоня, як стій Перескочила до Марині, схопила ту за пазуху і, незважаючи на невідповідність сил, трусунула нею, аж Мариня зубами зацокотіла. «Доки це буде? Га!» Але одразу скаменулась і, невдоволена зі своєї нестримності, пустила Мариню. «Найнеприємніше те, що Слава була свідком тієї сцени!» «Чого стримиш?» – накинулась на Славу. «Іди собі до кімнати!» Слава пересмикнула плечима і не рушила з місця. Мариня, приголомшена несподіваним нападом, в перший момент злякалась, але за мить, коли Зоня пустила її, розмахнулася рукою, не вдарила, але цього одного жесту було досить. Зоня скрикнула так, що Олена, яка причісувалась з гребенем в руках, прилетіла в кухню. Зоня забилась в істериці. «Мамо!» Хай мама каже тій дівці піти геть з хати, бо вона колись уночі поріже всіх нас. Мамо, я боюсь, геть мені з хати, геть!» Мариня побігла до Мажарина по Валеріанку. Але того не було вдома. Вона накинула кожушину і подалась на джерельну, до Безбородськів. Не квапилась занадто. «Від того не помирають», – міркувала по дорозі без зловтішності просто зраділа, що трапилась нагода вирватися трохи з хати на свіже повітря. Доки повернулись з краплями, Зоня сиділа вже за столом і пила чай. «Мариню!» – закликала Зоня лагідним тоном, який не сподобався Марині. «Агі!» – подумала Мариня. «Ця то вміє мінитись, мов гадина до сонця!» Підступила до столу з флаконом у червоній руці і чекала, що буде. Мариню, я хотіла б знати, що це все має означати. Я вимагаю пояснення від Марині. Розуміє Мариня? Мариня пошукала очима Славу. Слава зробила невиразну гримасу устами, що могло означати «так» і «ні». Тоді Мариня відповіла різко – то має означати, що ні я, ні Славуня, ні Нелька, ні гімость навіть. Ніхто в домі не вірить, що панунця добровільно зреклися тої посади. Хотіли панунця чути правду, то мають правду. Зоня відразу кинулась до дверей. «Мамо, Нелю, Олю!» Олі не було. «Вибігла кудись у пальто на опашки». Олена і Неля з'явились неохоче, зовсім не захоплені новою сваркою в домі. Мамо, то правда, що мама не вірить, ніби куратор давав мені посаду, а я не хотіла її взяти. Олена, мов налякана мишка, забігала очима по підлозі. Та не взяла, то й не взяла твоя справа. Вже пропало. І пощо стільки розводитись над цим? Ні, ні. «Хай мама не викручується, хай мама мені відверто скаже, вірить чи не вірить мама!» Олена подивилась благально на неї. Чого та зоня знову причепилась до неї? Неля підійшла до Олени і якось по материнському накрила її своєю рукою. «Ти можеш до всіх чіплятись, тільки маму лиши мені в спокої. А коли хочеш знати, то Мариня правду сказала. «Ніхто з нас, хай мамця не виправдовується, лагідно перебила Олену, ніхто з нас не вірить, що ти добровільно відмовилась від посади. На велике здивування зоня, замість скипіти. Мариня навіть про всяк випадок приготувала флакон, немов повеселішала. Окинула всіх тріумфальним поглядом і запитала з притиском Так, не вірите? А я даю слово честі Що Єсінський пропонував мені посаду Та не захотіла її взяти Слово честі? Запитала Неля Вдивляючись в зоню Слово честі? Так Тріпнула зоня головою Так А не віриш? Подивилась на всіх і кожного зокрема а не вірите, то присягаюся вам пам'ятю татка, що кажу правду. Дитино моя, що ти?» – з плачем отсахнулась Олена від Нелі і простягла обидві руки до зоні. Олена плакала від почуття глибокої кривди, яку заподіяла рідній дитині. І що з нею сталося? Хто заворожив її, що вона так сліпо блукає між своїми дітьми? Зоня діловито відгукнулась до Олени. «Хай мама не буде сентиментальна. Нам треба серйозно поговорити. Мені здається, що я прийму приватну посаду в рідній школі, бо до філе я не маю ні здоров'я, ні охоти». Війшла Оля до хати. Принесла з собою запах весняного повітря. В кімнаті навіть свіжим духом війнуло. «Ти знаєш», – сказала Слава, підморгнувши Олі, – «Зоня хоче клопотати про посаду учительки в рідній школі». «Що значить клопотати?» «Вважаю, що річинській не потрібно аж клопотатись до рідної школи. Хай мають собі за честь, що я хочу в них працювати». «Це своєю дорогою». Притакнула Оля, маючи на увазі недавню істерику зоні. Але рідна школа – біднота. Ті, що могли б платити за навчання більше, посилають дітей до державних польських шкіл. А ті, що хотіли б платити, не мають чим, дістають знижку до двох злотих місячно. Крім того, заговорила сердечно, як сестра до сестри. Не знаю, чи витримаєш у тій рідній школі. Пригадуєш, як ми ходили туди? Не вимагав татко від учительки, щоб нас до клозету водила і славі штанці защіпала. І що, не водила, може? Водила, бо мусила, бо ми платили без знижки і керівництво школи було зацікавлене, аби татко не перевів нас до державних шкіл. Ну, засміялась Зоня неприємно. «Від мене, від мене ніхто не стане вимагати чогось подібного, будь певна». «Це правда», – запобігливо притакнула Олена. «Звичайно, що так». Не знала, як і чим винагородити дитину за несправедливо заподіяну кривду. Звичайно, біля шостої пополудні – Адвокат Білинський робив перерву у своїй канцелярській роботі. Формальною причиною для цього був підвечірок в дому з традиційною кавою. Підвечіркував він не за загальним столом у їдальні, а у своїм покоївку, що носив шумну назву кабінету. Крім прагнення абсолютного спокою, він мав ще й пристрасть читати газету за кавою. Колись мати, а тепер дружина, дивилася кривим оком на цю звичку, вбачаючи в ній порушення правил бонтону і тому, щоб не вносити зайвого ферменту в сімейні стосунки, Орест Білинський волів ізоляцію. Тим паче, що читка газет за кавою часто була єдиною його приємністю за весь трудовий день. Звичайно, заодно при цій нагоді Перечитував він і пополудневу пошту. Сьогодні, крім діла та правничих вістей на підносі, поруч чашки кави і рогалика з маслом, лежав ще й урядовий синій конверт з видрукованою на машинці адресою. Синій конверт з надрукованою адресою, до того ж локо, місцевий, не міг викликати особливої цікавості у адвоката – якому доводилось по службі одержувати саме такі конверти від оборонців ворожих сторін своїх клієнтів. Гортаючи діло, Орест Білинський звернув увагу на заголовок «Рефлексії про польський і український автосадизм». Що ж, пульс і температура громадського життя не послабились від того, що Орест Білинський, зневірившись у своїх юнацьких ідеалах, вибув з лав. Проте він переоцінив свій моральний гард, коли думав, що, відійшовши від виру громадського життя, він тим самим зможе внутрішньо ізолювати себе від справ свого народу. Хіба не остаточно про те, щоб, визнавши свій морально-політичний крах, збайдужіти до обездолення – не був би далеким від правди той, хто сказав би, що найновішим ідеалом Ореста Білинського є моральна анестезія. Мені не болить. Хотів би дійти до такого стану, щоб не боліло, коли при ньому поплюжитимуть його народ, відіймаючи навіть ім'я, яке він сам дав собі при народженні. Фальсифікувати історію, обкрадати з пам'ятників старовинної культури, Героїзм кваліфікувати як підлоту і зраду, самобутність народних талантів як наслідки впливів культурно вищих сусідів, пориви до волі як авантюрництво, дипломатію, як інтриганство і так далі. Коли немає сили цьому противитись, то хай би не боліло. Настирливе прагнення втекти від гамору життя виявилось, по суті, Безуспішною спробою втечі від самого себе Не заспокоювали його слова француза Гійо Ніби те, що жило колись справді, житиме наново А те, що ніби вмирає, фактично готовиться до відродження Мрії теж не пропадають безслідно Народжені одним, вони передаватимуться по черзі іншим Поки нарешті не здійсняться Минулого літа, несподівано для самого Ореста Білинського, потягло його непереможно у рідні сторони, де він не мав уже нікого з рідних, а з тамтошніх людей мало кого пам'ятав. А й про нього Либонь забули давним-давно. А втім, роль конкретних осіб у цьому потягові в рідні сторони була мінімальна. Люди рідного села в його уяві зупинилися на тому відтинку часу, на якому залишив він їх тому 25 років. Старі не вмирали, молоді не старіли, діти не росли. Був це начебто поклик самої землі і зв'язаної з нею природи. Можливо, одна з форм утечі від реальної дійсності, що проявляла себе саме в ідеалізації минулого. Першим відрухом було запропонувати дружині товаришувати йому у Мандрівці. Туризм мав би бути її слабкістю, але згодом мусив визнати свій план безглуздим. Ліну, вроджену і виховану в місті, нічим не привабило б звичайне, без особливих краєвидів, позбавлене ріки і гір Подільське село, а тому Діяла б тільки на нерви, її байдужа присутність. Кожний з його синів з тієї самої причини, що їх мати, не надавався до компатії романтичної екскурсії в молодість. Одна лише людина була на світі, яка могла б розуміти його сентимент до реліквій минулого і відчувати разом з ним. Не сумнівався, що ця людина з дорогою душею поїхала б з ним і в його луги, і в сусідні ліски, де під білими кам'яними плитами спочивали дядько і дядина Максимовичі. Та, на жаль, ця мрія була поза сферою можливого. Справді, що сказав би світ, коли б дізнався, що шанована всіма вдова по отцю Річинським і адвокат Білинський вибрались у двох в подорожах по місцях молодості? Такого гріха світ не простив би їм. Чим чекаючи в досвіта на вокзал, з позиченим синів рюкзаком, у приношеному, вже трохи завузькому спортивному костюмі, Орест Білинський наклав собі дороги і продефілював попри вікна дому, в якому жила Олена Річинська. Мав це бути протест проти умовностей, які заморожують живу течію життя. Проте тільки що пройшов повз будинок, в якому жили Річинські, коли зробилось йому смішно з себе самого. О, як заходилася б від сміху його Ліна, коли б дізналась, що її лисий чоловік не позбавлений ще романтичних замашок. Ліна. Її практична, надто рухлива, до всього нового причетна натура, вже в першому році їхнього співжиття витріпала з його голови всякі спроби опоетизувати їх взаємовідносини. А з другого боку, зуміла переконати його, що без неї він не дав би собі ради в житті. І тому, коли згадував про дружину, то згадував завжди, крім усього іншого, ще й з ноткою вдячності. І тепер, наближаючись до лугів, був вдячний ліні, що немає її з ним Коли увійшов у село, почуття непорозуміння сповнило його серце З одного боку, здавалося Орестові Білинському, що в селі майже нічого зовні не змінилось за довгі роки його відсутності А з другого, ті луги, що їх лелієв у пам'яті, були чужими для місцевості, в якій знаходився вируб старих ясенів біля школи та насадження молодої буйної зелені там, де її колись не було, знесення старих хат. Одні овочеві деревця значили давнє їх місце, та розгалудження села новими забудуваннями у напрямі панського фільварку не могли не змінити характеру і топографії лугів. Хоч здавалось, всі в ту пору були в полі, Проте звістка про його приїзд у Луги скоро облетіла людей, і Орест Білинський, невідомо як і коли, відразу опинився в оточенні односельчан. Прикрим жартом долі видались йому згорблені, зішнуровані з моршками діди та з запалими беззубими ротами баби, які трусили йому руку та вмовляли його, що вони є тими самими, дубкуватими парубками та круглощокими дівчатами, яких він учив колись хору. Одне наперед одного запевняли його щемності, що вони і серед ночі впізнали б у ньому колишнього їхнього пана-студента, бо він, правду кажучи, брехали з Куртуазії, не так уже змінився? «Справді, не дуже змінився», – глузував себе Орест Білинський хіба те, що Полисів запустив бороду і нажив живіт. Коли б він не знав їхньої щиросердості, то мав би право їхні незугарні компліменти взяти за насмішку над собою. І він же лише при мозольній напрузі пам'яті сяко-тако міг пов'язати їх імена з молодими парубчаками і дівчатами, що їх знав колись. З дівчатами була ще й та біда – що, повиходивши заміж, позміняли прізвища, так обсіли його, так кожне хотіло мати його у своїй хаті, так багато знайшлося таких, що хотіли в таємниці порадитись з ним, як з адвокатом, у своїх судових справах, що насилу відпросився побути на самоті біля могил батьків. Дивне враження пізнав він тут час що допустився такого спустошення в людях, тут пройшов майже безслідно. Як виявилось пізніше, село за ті роки придбало собі новий цвинтар за селом в напрямі залізничного тору. Старі надгробні плити, під якими спочивали раби Божії Катерини і Михайли, не постаріли, лише густіше покрилися зеленуватим кам'яним мохом, і трохи більше вросли в землю. Не стало на деяких могилках дерев'яних хрестиків, але це не псувало загальної гармонії, на яку складалась умовна тиша живої природи, яскраве сонце і зеленкуваті вологі тіні попід старезними липами і в'язами. Стара церквиця, на покрівлі якої і за його часів виростали колоски жита та стеблини трави, залишилась незмінною, може, трохи більш почорніла і перехилилась на бік. Тут, у тіні старезних в'язів, Орест Білинський знайшов душевну рівновагу про холоду перед палючим білим сонцем і нескалемучену криницю дитячих спогадів. Оленка лісничого ладика, яка, правдоподібно, ніколи не була в лугах, ходила поміж могилками і збирала зілля. Не бачив її обличчя, тільки ясна пляма сукні з сонячним зайчиком мигала то тут, то там. Був знову молодим, без тягаря пройдених років, вільний від усяких турбот, без тривожних дум, наче б виповнений зсередини якимсь легким, світлоплинним, злегка одурманений випарами зелені, блаженно сонний.